Hej och välkommen till Arja Tanten och Systrarnas Strul. Det här är då Ingrid, Arja Tanten som vanligt. Och idag så har jag några struliga systrar här som vi ska prata om Stare 2018 med. Så ni får presentera er själva. Okej, jag heter Lismar Hjortfors. Bor i Gällivare, är från Storlule. Är lule och är här i Stare då. För att vara med om den här jubileumsveckan. Jag heter... Carmen Blancovalet och bor i Uppsala, Jag kommer från Quechua-folket och är här i Stade, för att fira samisk organisering. Jag är urfolkspolitisk talesperson för Feministisk Initiativ. Jag heter Lovisa Johansson och är gles- och talesperson för ungefeminister. Jag har mycket för att lyssna och försöka hitta nya politiska förslag, radikala förslag som många feminister kan driva på Och idag är det ju då onsdag, det är som mitt i veckan så halvast dag i veckan har jag redan gått, några av oss har hunnit gå på seminarier, andra har bara precis kommit hit, och själv så har jag ju haft fullt upp med att ordna inför våra egna evenemang, så jag har inte gått på några seminarier, men ni kan väl berätta lite om era intryck så här långt Ja, jag kom hit i måndag kväll. men jag igår tog jag i dels i det här i Sack, talarbet, som var medan man politiker då mm. som, som är politiker och miljöpartiet, en alltså sorts Det var intressant, sen tog jag i några andra seminarier kring um, identitet, kring skäring och Sápmi. Och sen var jag med på invigningen och idag har vi haft andra aktiviteter. Och jag var på en väldigt intressant uh, seminarium om uh, dekolonisering av Sápmi. Mm. Kolonialism och dekolonisering. Och eh, Lovisa mm. har varit på lite föreläsningar, eller ja. en i alla fall- han kom in där lite grann på universitetsföreläsningen och ja, men han drog mycket paralleller i den föreläsaren mellan landgrabbing och det som sker i med Speciellt när det kommer till gruvdrift kanske, liksom eller, ja. Men jag var också på sjukhuset där de hade en bupparaberat seminarium. Ja, men precis, de tog ju eh, hjälp av tog inspiration från metoder man väl i Norge eh, med eh, kulturell kompetens och kultursensitivitet där man kanske kollar med på ja, men hur kan man anpassa eh, den psykiatriska vården så att det passar individer som är samer också eh, till exempel att det de lyfter exempel med att det kanske inte funkar på samma vis som man ska boka in ett datum man kanske, eh, det är svårare att komma in på en bestämd tid eh, kanske att man ska liksom, man ska åka väg eller något åt det hållet de tog också upp att men det är just att det är så långa färdsträckor till eh, om man ska få psykiatrisk vård och då kanske det är många som, om man är yngre som man är, om man är inne i buffsverksamhet. Att man måste åka bort en längre stund Men då har man kunnat lösa det med att Familjen får följa med Det känns också ganska omständigt Jag tänker att det måste ju vara bättre Om man kan ha lite bättre geografisk spridning Tänker ja. jag Att det finns tillgängligt Alltså att det är ju vården som ska vara tillgänglig På plats ja. för den som mår dåligt Det är ju inte den som mår dåligt Som ska behöva åka långa sträckor För att, för att hitta vård ja. Det är det man skulle önska Precis, och de lyfter också med att okej, okay, det finns en del brister med språket kanske att, men då brukar de försöka plocka in, om det inte finns någon person som kan, någon av de samiska språket kanske man kan ha en tolk liksom. så att det verkar finnas en del brister idag liksom. men det verkar som att Sverige är på väg åt det bättre hållet jag frågade om de om de på något sätt samordnar sin om de försökte se mer orsaker till psykisk hälsa just eh, som är så stort bland unga samer speciellt bland eh, samiska tjejer eh, varannan ung samisk tjej man funderar på att ta sitt liv och liksom, ser man att man kan jobba förebyggande mot det här har de liksom, verktygen för att förstå varför det uppstår liksom, eller vem är det som tar ansvar för det överhuvudtaget finns det ens någonting Alltså backa samhället upp där. Är det någon som tar ansvar för att det finns den här snedvridningen där vissa är extremt mycket sämre än andra? Det kan inte vara en slump, det är ju politiskt. Jag hoppas att man skulle kunna jobba mer med att man plockar in kanske perspektiv av diskriminering. För att man vet att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och diskriminering. Finns det kanske någon annan organisation som har kompetens om det? Kan man ha någon typ av diskrimineringsombud eller något att det så att man kan förebygga det uppstå från början- för att gå upp på ett sätt så här, sista utvägen? Liksom? Idag hade ju vi vårt första evenemang- ett panelsamtal med samiska kvinnor om jämställdhet och feminism- som Carmen höll i. Besöksmässigt blev det ju över förväntan Vi fyllde salen och mer till men det jag undrar är ju nu Lis Marie och Carmen ni som var med under samtalet. hur upplevde ni samtalet? Jag höll på att säga att samtalet var väldigt bra och det var väl avvägt. Alltså det var prat om samisk feminism och urfolksfeminism och kolonisering och dekolonisering. Alltså det är hela spektrat fanns med där. Och det kändes skönt att vi kunde samtala om det. Så det var jättebra tycker jag. Och sen var det ju... Vi hade ju som olika infallsvinklar, vi tre som satt och pratade. Så vi kunde liksom bidra med våra olika delar. Men du som samtalsledare kan ju... <går> jag vet inte hur du tänkte? <går> jag blev ju väldigt nöjd. Inte minst för de panelisterna jag fick. Jag tyckte att det var intressanta personer. och jag känner minst ett ducin till som jag hade väl ha med. <går> det, det vill man ju inte att det dessutom finns en kvinnor inom samt med dem, men ja, det ett panelsamtal är ju bättre om man inte är för många <laughs> så jag var väldigt glad liksom, att få så pass så säga, representativa och viktiga kvinnor inom den samiska rörelsen jag tyckte det var kul också att markera just att feministiska Initiativ vi gärna vill gärna lyssna eller vill så här, ha en sån relation till människor och i synnerhet till ett urfolk. Då. Jag har erfarenheter av att man ofta vill tala om för oss antingen hur förtryckta vi är och man vet inte mycket om vår historia, om vår... Våra förebilder eller så men ändå vet man redan att vi är förtryckta vi mm. vill det, och vill rasifiera det. Det är inte bara samer och, och, och, och rasifierat överlag. Eller så be, vill man se, berätta för oss hur vi ska befria oss. Och, och så det kanske blir någonting som kanske för, för oss själva inte är så, så relevant. Så det var, jag tänkte att det var en liten ingång att försöka inleda en sån relation till de samiska kvinnor och till samma med folket överhuvudtaget en ödmjuk relation så det, var, det tyckte jag var bra och jag tyckte också att samtalet flöt fint liksom att det var ja det var ett samtal liksom. det var, man är alltid rädd med sådana samtal att folk tolkar det som en debatt liksom att hålla positioner men det var väldigt fint generationsmässigt och så här Sacka speciellt som kommer mm. hon har ju kämpat länge från den första sametinget och så där och, och publiken, jag var fascinerad av publiken just att det var en sån bredd också, det, jag hade trott att det kanske var inga typ 30 plus uppåt men det var många många unga, och, mm. och och unga med killar mm. ja precis, unga samiska killar så, så det, det jag det är väl att det här har lite som ett tecken, som jag hoppas den samiska rörelsen bejakar och utvecklar ännu mer. Det, det behövs med flera samtal om det här och interna separatistiska samtal. Men även sen också med allierade som FI eller med andra allierade mm. Jag vill återkomma till det här med just den här koloniseringen och så. jag valde att också ta upp det här. Jag tycker att det är en spännande process det här skett i, i det samiska samhället. Att de senaste, jag har i alla fall hört de senaste tre åren kanske, nej förlåt, fem åren. Gallock och sådär, det här begreppet kolonisering, att man ser inte varje företeelse för sig. Utan som delar av ett större strukturellt förtryck. Som har historiska anor men som har, idag har också konkreta uttryck. Då, att markfrågan hänger ihop med andra frågor med det kulturella förtrycket. Och med diskriminering och med, ja, må, hur dålig man mår och sådär. Det, man ser inte bara oh, på individ, individnivå eller inte heller ens pekar samerna som problem. Åh, oh, liksom, de är problematiska för att de gör sig och så, utan mm. att man säger det hänger. Vi bär ju på en kolonialtrauma. Mm. Och det påverkar alla våra. Och samtidigt mm. tyckte jag att ni var väldigt bra att ni vet också att det är inte offer man vill var heller. Kanske mm. kan ni utveckla lite ja, som Nej, men Jag tänkte på det här med, med, med kolonisering. Att det har ju varit väldigt mycket diskuterat nu den senaste tiden mm. att återta makten över sitt eget sitt egen, sin egen kultur, sitt språk mm. eh, makten över land och vatten och jag kände också att det var väldigt många personer som kom efteråt efter det här samtalet mm. sa, eller samiska kvinnor och ja, yngre också som sa så att här, det här måste vi fortsätta att diskutera mm. det här måste ni ta upp på något seminarium mm. och fördjupa ännu mer mm. och att det var flera där i publiken som kunde ha också mm. deltagit i samtalet mm. och fortsätta prata. Mm. Så det tycker jag också är häftigt. Jag tänker att om vi gör om det här, för det kommer vi att göra förstås eftersom mm. det blev så lyckat. Då skulle vi förlänga tiden och släppa in publiken. Ja, Men en timme det det. hinner man ju Nej. inte mycket mer än att faktiskt låta panelen Precis. prata. Men hade man haft en halvtimme till, mm. då hade man kunnat låta publiken komma med sina erfarenheter och vara med. Mm. Så det är en lärdom vi kan dra, att, att det fanns ett stort intresse mm. och det kom fram mycket intressanta saker. Jag tyckte det var jättefascinerande att lyfta på. Och det intressanta är ju att, jag, menar, jag är ju stor svensk, Jag är ju inte utsatt för kolonisering. Jag är ju en av dem som har koloniserat eftersom jag äger skod här uppe. Du? Nej, men min hemma. familj, min bakgrund, mina förfäder. Men när ni pratar om hur män behandlar kvinnor i styrelserum och så Ja men då känner man ju precis igen mm. sig Så att det finns ju de här beröringspunkterna ändå mm. Där man kan liksom få en förståelse för varandra Och då kan man gå vidare och få en förståelse för resten också mm. Så det tyckte jag var intressant mm. Ja, när jag tänkte på det här med, med <laughs> så Vi snackar ju mycket om det här med att koloniseringen fortsätter ju Man tror att det är någonting historiskt att, Ja folk kristnades eller att man kom och byggde mm. gruvor och allt möjligt mm. kom i vårt samiska område. Mm. Men det är ju saker och ting som sker hela tiden nu i den här strukturella rasismen. Mm. Mm. Alltså hela systemet som ligger mm. som ett tecken. Mm. Mm. Och vi får kämpa för varenda liten små småsak. Mm. Och det är ju jättejobbigt. Mm. Mm. Och man, man, man är ju nästan koloniserad i själen. Alltså man, får, man måste återta tillbaka sin själ och, och sitt eget jag. Det är mm. det som mm. diskuteras väldigt mycket nu. Mm. Och precis som du säger det här med att folks hälsa. Mm. Att det är många som på grund av alltså, olika trauman mår väldigt dåligt Och jag tänker unga renskötande killar. Mm. Jättemycket killar som tar sitt liv också. Mm. Som då, det, alltså, de försöker utöva sin näring. och de, alltså, Det är så mycket folk och det trängs, de trängs bara längre och längre upp i fjällen. Mm. Och de kommer inte att ha råd att överta sin, sina föräldrars mm. alltså att ta över. För att, de kommer inte att klara det. Mm. Och det är så mycket intrång. Alltså både med gruvor och vindkraftverk och allt möjligt. Som gör att orkar jag ens fortsätta med min... Alltså det är ju mitt liv egentligen. Mm. Det, handlar om. det handlar ju inte bara om en näring eller ett mm. så. Utan det är ju livet. Och då blir man ju helt lost. Så det måste man ju också börja diskutera. Mm. Hur ska man hjälpa folk? Mm. Och det har ju inte storsamhället alls någon bryr sig inte ens en gång. Och där tycker jag man måste ju ha en veckaklocka. Alltså man måste ju väcka. Mm. Mm. Och det tänker jag också att allierade. Alltså, mm. Att tillsammans, om man får andra som blir våra ambassadörer eller kan hjälpa oss. Mm. Mm. Att vi, tillsammans har vi gemensamma, som du säger, kvinnor emellan. Mm. Mm. Har precis samma Uppfattning hur män beter sig mot. Mm. Alltså, oavsett om man är sam eller mm. inte sam. Eller. Och då kan man också få förståelse för hur svenskar har betett sig mot samer. Ja, för det är, det, är en, det är en annan sida av samma ja. mynt. Ja. Att man är överordnad, underordnad och mm. måste förhålla sig till det. Mm. Så, så det känns ju som en bra, mm. bra utvecklingsmöjlighet. Men så tänkte jag på det du pratade om, Carmen, att du sa något om offer. Mm att många gånger så har det varit det här i många års tid att man har sagt att, att vi är ett offer för hela den här koloniala staten och ibland så måste man tänka att vi måste ut ur den där offerkoftan som man säger och tänka ja, men hur ska vi gå vidare, och hur ska vi jobba för att det ska bli förändring det tycker jag är jätteviktigt och samtidigt som man tänker att man ska ändå liksom prata om att det fanns förövade och det fanns offer, det är inte så att man förnekar att det finns men flytta problemet på förövarna. Inte mm. att offret ska liksom känna sig svagare. Mm. Det är inte det, offret som ska behöva bära skammen, utan det förövar är förövaren som, som ska ha, göra och det. Det här tycker jag var intressant just att ni mm. tog också upp det här: med, eller jag frågade om Sanningskommissionen: mm. då att vi kan inte gå vidare om vi inte pänsar luften, så att säga. Ja, att det, man ser vad som har skett, och att man ser att. Eh, att staten erkänner och ber om ursäkt så, så att det inte ska fortsätta ske. Att, eh, mm. ens, så som det är nu blir det ju som precis, eh, så, precis som det händer med eh, våld mot kvinnor, till exempel att man lägger skulden på och så ja, liksom, ja, det är de som på något sätt har betett sig dåligt. Eller något, men eh, det, det går inte att komma förbi problemet så länge man inte säger ja, men det är. Patriarkalt folk, i det här fallet var det kolonialt folk, och det är det som orsakar alla, ja, alla problem. Att det är inte bara materiella problem. Och Det är det jag tycker det är intressant med det aktuella pratet om kolonialism. Då. Som jag sa: Att det samiska samhället förekommer inte så mycket. Han som hade seminarium han sa att han jobb, började jobba med det här för åtta år sedan. Jag började höra för fem år sedan. Men just att man ser inte bara de materiella uttryck för kolonialismen, markberövande och tvångsförflyttningar eller inklusive de här kränkande undersökningar som rastforskningsinstituset gör utan även de vad man säga, själsliga, självbilden på, på sig själva och, och att vi hela tiden reproducerar, skolan reproducerar det, TV reproducerar det han var så bra när han sa till exempel hur har de tänkt sig att ett folk bara behöver en kvart ja, mm. tid eller ja, en kvarts timme av nyheter eller av om hela sitt folk, mm. medan majoritetsbefolkningen behöver 24 timmars mm. TV, alltså. liksom. så, ja, hur, mm. har, hur har man tänkt då? Liksom? Precis och då blir det, att det blir fokus just på vad ska man säga, bara negativa nyheter. Medan det liksom inte lyfts fram Man får ingen hel helhetsförståelse Eller bild av hur det ser ut liksom. Nej men det är ju ett typiskt strukturellt problem mm. Att man inte släpper in mm. Och så finns det inom det samiska också Nordsamiska Alltså de som pratar nordsamiska Mycket mer tid Både i radio, och tv och media mm. Än vi sydsamers Eller just lulesamer som jag tillhör Och sydsamers mm. tid Och där är ju också strukturellt Något problem varför ska det satsa så himla mycket på nordsamiskt? Eh, kan det ligga i det här att man från svensk sida påstod att samer inte hade funnits här nere så länge? Så att det, man på, från svensk sida ser nordsamer som de... Nu gör jag fingertecken i luften. <laughs> de riktiga samerna. Det är väl både och skulle jag vilja mm. säga. Och sen är det ju den nordsamerna är, har ju jobbat väldigt mycket med sitt språk. Eh, och haft läromedel. Mm -hmm. De har institutioner i sina områden Alltså flera samiska institutioner Som har jobbat Med det samiska Och där har vi ju till exempel i Luleås samiskt område Har vi bara Aite, museet i Jokkmokk och där Vars jag jobbar Just. Ett samiskt museum ehm, Och i sydsamiskt område har de då Garche Och samensite Och det är bara en enda institution som då ska täcka upp Alltså vi i sydsamiskt och Luleås samiskt område Vi ska täcka upp För vårat hela folk Mm. när det gäller språk, när det gäller kultur, alltså att forska allt möjligt, så alltså, mm. vi får en pytteliten kaka mm. Och den stora jättestora kakan, och resten går till de här institutionerna som de har byggt tidigt i norsamiskt områden. Mm. det har ju säkert med Alta att göra mm. med sametingets bildande i Norge. alltså det, har ju, det är en massa olika saker hänger som, har, som hänger ihop mm. men där blir det ju ett strukturellt problem i, i det samiska samhället också, mm. Mm. att vi ska hela tiden kämpa för det Mm. eller precis som Kristina sa idag att det här med att vi ska, man ska vänta och tänka att det kommer senare vänta bara, ni, ni, vi ska ordna upp det här men det kommer om ett tag mm. och så kan de diskutera till exempel när vi diskuterar språkfrågor så säger de, ja men vi tar det nordsamiska först mm. och utvecklar en databas sen när den är i full gång så tar vi det lulesamiska och det sydsamiska och vi är bara, no, och, och. ska det göras, ska det göras precis jämlikt, för det är ju det det handlar om alltså, lika rättigheter så att det är ju också någonting som, jag tror att vårt sinne har ju blivit koloniserat. Så att vi, mm. det är ju det här med lagar som har satts, mm. mm. eh, rennärningslagarna. Alltså hur mm. staterna alltså splittrar upp folket egentligen. Så det blir som en kamp inom mm. mm. Det inombords. Ett effektivt sätt att härska. Det är att inom gruppen. Ja. Men det är ju för att det är lagar som har kommit till stånd och som har... De som jobbar med ren är högst upp eller första prio. Och sen vi som då har haft det här ursprungliga med fiske och jakt som var före renskötseln. Mm. Det är inte lika viktigt. Och ändå var det, det basen och grunden för och, det hela. Och det är väl det också som har tagits ifrån. ja precis Man kan ha varit på 80-talet, 90-talet. Lagen kom om den här fria jakten på men Precis, det var på 80-talet. Ja. Så det är ju hela tiden en en kamp. Mm. Och, och just det där med att söndra och härska som du säger. Att, att lagar. Och det är ju statens sätt att jobba. Mm. Alltså mycket indirekt liksom. Ja. Och det vill vi ju inte egentligen. För egentligen så skulle vi ju prata tillsammans. Och det gör vi ju i många frågor. Vi upptäcker hur fel det är. Och så mm. försöker vi få förändring. Och jämna menar inom sametinget så diskuterar vi politiker och allt sånt där. Men, mm. men det sitter så djupt. och så mm. Eftersom det har skapat lager som inte vi kan styra över här Och egentligen så är ju Sametinget idag, mm. på svensk sida, bestämmer ju bara över små, små frågor. Mm. Inte om det som är viktigt. Alltså mm. land och vatten och mm. hur ska vi leva i samklang och med varandra och sådana saker. Alltså vi kan inte vara med och styra sådana frågor. Utan det mm. är mycket kulturella frågor och så. Men det är ju i och för sig för att Sametinget är ganska ungt. Ja, jo, för att säga ändå. Det var så det byggde, liksom. Mm. Det sitter om att den ska både förvalta... Svenska statens medel och mm. så, så det är dubbelroll som den ja, har, inte bara en demokrati. Samtidigt som att just att den styr så lite eller har så lite att säga till gör också att den eh, får mindre förtroende av de samiska väljare precis. som röstar. Mm. Ja, det är färre som röstar och mm. ja, det blir en rundgång. Liksom, en, en ja, det blir som spirale. en negativ spiral. En spirale, ja, precis. Mm. Och så blir det ju där pratet också om att ja, det händer ju aldrig någonting. Precis. Precis. Och då orkar man som inte. Precis. Och det är så himla synd. För det är det, det vi sa i slutet då. Mm. På att man vill ju att folk ska engagera sig. Men mm. då måste man ju mm. känna att man kan ju förändra. Mm. Mm. Det måste finnas en anledning till att engagera sig. Aj. Man måste tro att det är möjligt. Ja. Att påverka och förändra. Ja. Men jag tycker att jag kände i luften att det fanns som en som en stolthet. Ungefär som jag kan relatera till på... 8 mars. Man liksom plötsligt det är vi som är i gatorna nu. Mm. Det är liksom, det känns som att man liksom går som i man går tillsammans och mm. man vågar liksom, man pratar om det här med. att. jag vill, jag vill inte skämmas för att bära min kolden mm. liksom. se att det är någon sån. Jag tycker det känns som att det finns här energin är i luften. Känner du samma sak? Jo, jag känner det jättestarkt. Mm. Mm. Mm. Och så känner jag. Ah, det är himla häftigt. Alltså, det har ju mm. varit sådana här gruvmotståndsdemonstrationståg under Jokkmalsmarknaden under flera år. Ja. Mm. Och där har ju alla varit med. Mm. Det har ju varit, alltså inte bara sam utan mm. folk har gått där. så alltså, kvinnor och män. Och, mm. Och, och, mm. Alltså det har varit prideflaggor och det har varit allt. Mm. Och just den mm. här så då har man känt också vilken power. Mm. Mm. För mig har Gallo och Kampen just varit någon slags bladvämnare. Ah, ja, precis. Ja. Visst man engagerade sig, med just och var, inte minst att det fanns allierade ungdomar mm. som fältbiologer. Eller ja, mm. kanske inte var där som fältbiologer, men ändå som mm. stöttade. Och att det väckte även folk i Stockholm. Och det tycker jag är fint också, till exempel nu, varje torsdag, oavsett om det är jättevarmt eller jättekallt i Stockholm, vid Riksbron, finns riksbrokämpare. Mm. Där det är samer, urbana samer som har varit osynliggjorda som samer, men som ändå står där en timme bara. Men det räcker liksom. De har stått i tre år. Kan du berätta mer om Ja, det är så att med och kampen så spred sig den här stoltheten, den här ja, vilja att kämpa och sen var det samma tinget som hade mött det i eh, mot en gång och var där och besökte och uttalade sig till stöd för eh, gruvmotståndet. Då. Mm. De var där flera veckor sedan kom polisen och, och förtryckte liksom någonting som man sällan ser här i Sverige. Men man såg i det man såg här. Liksom, mm. att De trampade på den samiska flaggan och, så. Mm. och det väckte ju många känslor. Liksom. Ja. Inte minst konstnärerna, så, sångare och, och målare och så här, som mm. har gjort saker av det. Så det har blivit en ny aktivitet. Ny, aktivism, aktivism. Ja. Så att, och, och det tror jag är det, det som sitter också det här med Även om jag tror att Kolten långt innan det har varit eh, någon symbol av kulturell motståndskamp mm. jag minns någon gång för många år sedan när jag var på IT-museet i Jokmo och jag läste de här berättelserna just i den avdelning där Kolten finns från de olika regionerna och jag lä läste vittnesmålen Mm. när jag bär koll så känner jag det och jag kände igen mig hur liksom, folk liksom ja det är sant det, då blir. Och, och, och jag har alltid tänkt att det var våra skärp som gjorde att man blev mer avkriga <laughs> nej just det vi har ju ofta breda skärp liksom. nej det är inte skärpen utan det är inte visigt, det är... nu är jag. är jag, här är jag, här är mitt folk det, här... det är som att bära en flagga liksom. Mm. Nationalstaterna har ofta hittat på med flaggor, här flaggorna. Folk har flaggor nu, men de ser våra flaggor och, och Jag har alltid sett, jag måste märka, så ungdomarna. De ser så fina ut. Så. Men nu har det politiserats på något sätt ännu mer. Och mm. De säger ju att det är fler ungdomar som bejakar sin, sina samiska rötter, som vill lära sig samiska. Så det är ju kul. Det är en del av hela det här uppvaknandet. Niti började med liksom och, mm. och, att, och, det, och Sen är det intressant också att se alla samiska forskare och akademiker som finns som också mm. ger input. Artister, aktivister, forskare och de som jobbar mer politiskt mm. i samverkan. Mm. Nu har vi pratat ganska länge, så jag tänkte att vi skulle avrunda det här. Men om, om ni funderar lite, alla tre varför är i 2018 viktig? Jag tänker att man är ju här på Stari för att vi firar, det är 100-årsjubileum från det första samiska landsmötet och att vi organiserar oss, och det känns ju jätteviktigt att lyfta och samla sig att vi kommer hit allihopa, för det var här landsmötet var, mm. och att vi lyfter fram det, och att att det var tidigt till exempel Elsa Laula och Karin Stenberg som då höll på att kämpa för samiska rättigheter och de var alltså före innan kvinnor fick rösträtt och jag tycker det är så himla coolt alltså jag känner bara så här, jag blir så stolt att de stod på sig och att mm. de stod där och kämpade för det mm. och därför är det viktigt att vara här och minnas det också mm. tänker jag mm. för mig är det ju också ja, det, så här, det känns som en milstolpe då, och förhoppningsvis avstamp inför nya kamp inför nya, att man tar sats på något sätt eh, i mm. folkskampen och i det här fallet som, som FI tar det person då tycker jag också att det blir ett fint sätt att inleda en mera vad ska man säga organiserad möte kanske, en interkulturell möte att inte bara jag egenskap och karmen ur folk där där som utan att nu var det även du, det Du Det som det känns känner. Vad fint! Partiet är med! Ja. Eller någon av partierna Vi måste se till att det blir det. <laughs> det är viktigt för mig. Ja. Jag tänker att alltså, alla partier och alla politiker har ett ansvar att alltså, skaffa sig förståelse och kunskaper om eh, en mycket större del av Sverige än vad som idag täcks in i liksom, den politiska förståelsen och prioriteringarna därav också. Så jag känner att det är mitt ansvar att folkbilda mig själv. Och det är någonting som egentligen jag tror det är svårt att läsa sig till hela vägen. Sen jag kommer hit har jag förstått väldigt mycket mer om liksom nyanser i saker. Och liksom. Ofta finns det liksom ett djup bakom politiska frågor, en historia kring det som är svårt att man kanske måste liksom prata om en person som berör av politiska beslut. Ja. Jag är ju personligen jätteglad över att vi ens kan ordna något sånt här i Östersund. Så start i 2018, jag blev jätteglad när jag fick höra om det. Och det jag då tänker i egenskap av FIare, Feministiskt Initiativ, det är att det, drömmen vore ju att vi kunde starta ett FI -Sappmi. Alltså, det vore ju helt fantastiskt. I, i väntan på att det går åren, så skulle det ju kunna gå att göra en, en, en medlemsgrupp, en tematisk medlemsgrupp. Precis som vi har en landsbygdsgrupp, en miljögrupp, en antirasistisk grupp, en transgrupp, så skulle man kunna ha en samisk medlemsgrupp. Just för att vi ska kunna plocka upp de här frågorna och utveckla politiken. På rätt personers vilja. Mm. Det ska inte vara vi som tror något om samer som skriver politiken. Utan det ska vara samer som skriver politiken. Precis. Och stöter och, det och blöter är det som med resten av feministerna. Inte bara att jag lär mig om samspolitik. Utan det faktiskt finns eh, samer i vaktens rum. Mm. Det, det är min dröm i framtiden. Och mm. det känns jättebra. För jag tänker... Um, det är ju inte många partier. Det är ju Vänster och det är Miljöpartiet och FI som ens pratar om det samiska mm. tänker jag. Mm. Mm. Om man tänker på riksnivå mm. Mm. och det tycker jag är väldigt svagt mm. att det är inte fler som uttalar sig om någonting eller har snacka, eller har en förståelse för att det finns ett urfolk. Mm. Det är jättefint att, att, att och Vänstern och Miljöpartiet ändå att några det. gör det ja. och förhoppningsvis att, att fler hakar på och att vi faktiskt kan få igenom några av de förslag som finns. Mm. Precis, att inifrån så kan man försöka till förändring. Mm. bra! Tack så jättemycket för det här samtalet. Så får vi se vad det blir av det. Mm, <laughs> Tack så mycket! Tack <laughs>